37. Ha olyan szerepet válasz, amely az erődet túlhaladja, akkor egyrészt ebben is kudarcot válasz, másrészt pedig azt is elszalasztod, amelyet képes lettél volna betölteni.